Laborarien produktuak zuzenean kontsumitzaileari helarazi. Helburu horrekin sortu zenean, gustoki proiektu hau Zonaldeko laborarien produktuak eskuratzen ditu eta horiek etxean jasotzeko aukera ematen dute bere webgunearen bidez. Oraingainera denda bat izanen da urruinan. Astelenetan ekoizleengana jotzen dute produktuak biltzeko eta asteartetik aurrera banatzen dituzte. Horain ostiraletan denda da eguarditik sortzia gartea irekita egonen da, internet erabiltzen ez dutenentzat. entzat. Haina proiektuaren sortzailetako bat da, eta ideia nola sortu zen galdegin diogu. Nahi izan dugu proiektu hori sortu, pixkabalotura egiteko, tokiko ekoizleak eta kontsumitzaileen artean. Egeeran horaino hartu gira... Arribatu gira momentu bat, nun kontsumatzen ditugun ekoizpenak, urjunetik uh, etortzen dira edo eta gainera usu atzejiatik, uh, hemen kalitatezko ekoizpenak ditugularik. Beraz, horren uh, kontraioiteko, nahi ginoen uh, sistema simple bat sortu, uh, tokiko ekoizpenak eta ekoizleak eta kontsumitzaileak uh, uh, elkarr hemenetan txartzeko. Gertarako ere webgune bat jarri duzute, bai hendeak erozteko, bere produktuak eta... Bai, beraz apidiletik goiti, eman martxan gure webgunea, gustoki.com. Hortan azaltzen ditugu ekoizpen baita ere ekoizpen horien uh, fitxa bat esplikatzeko nundik etortzen diren eta nola ekoiztuak izan diren, eta jendeak beraz webguna horretan manatzen aldituzte manatzen aldituzte ekoizpenak uh, igande gaua arte, uh, astartetik oiti eskuratzeko uh, edo gure lokalera eldu dirabila edo etxetara ekartzen ditugu mm -hmm. Ba, webguna hori nahiko aktiboa da, ipatuzun bezala ba, ekoizleak ikusi ditzak jendeak Bestetik errez eta jartza dituzute aztean behin da, hori da jendearekin harreman aktibo bat mantentzeko ere. Beraz webgunaren bidez nahi dugu jendeekin harreman soktu, asteroa egizatabat proposatuz eta informazio gehienak baxenan soktuz. Baina horren orreri uh, gehiago ekartzeko, nahi izan dugu uh, dendabat uh, sortu ere, beraz, uh, asteru hostiraletan idekiko dugu uh, eguerditatik sortiak arte, uruñan uh, gure lokalean, beraz, hor, uh, atxemaiten alko dira uh, interneten dira izpen uh, geienak, eta beraz, hor, uh, zinez hor izanen gira, jendeekin, uh, eta eien uh, galdererik guztier uh, erantzuteko, eta ere nahi ginuke hilabeta uh, hanbein ant antolatu uh, trukaketak uh, ekoizleekin, uh, ola kontsumitzaileak direktuki uh, ekoizleekin uh, ahemenetan sartzen dalko dira. Uh -huh. Ekoizle motarekin lan egiten duzuten, edo ze mota abiatzen duzuten? Be, lan egiten ditugu bakagi uh, beraz laborantza iraunkon jobat uh, praktikatzen duten ekoizleekin, eta gehienak sartuak dira edo doki uh, legedian edo uh, bio, biomoduan ekoizten dute. Eta, bueno, arte zenbat jendeak izen eman du Goborrian? Uh, orain arte lan egiten dugu uh, astero hogeita hamak uh, saski saltzen ditugu, eta horotara uh, uh, hastapenetik arte ukanditugu uh, euntalaro gehi uh, inskriptzio web gunean. Eta bestetik, ba, jendeak azken aldean badirudi ba, kalitatearen gainetik e, presio merkea jartzen duela eta horren aurka egiteko edo jendeak e, alda desan pentsamolde hori ze, ze pentsatzen zute? Ba. Be, justuki, eh, proiektu horren sortzean pixka bat... E, Jendean ere uh, pentsamoldeak uh, aldatzeko, orain uh, gerotageia goentzuten dira gauzak janari buruz eta guretzat oso importantea da uh, janari sanoa jatea, ezan nahi baitu uh, dakiguna nun ekoiztua den, nola eta, eta no den ekoizpen horrengi belean, ezan nahi du zoin laborari, guretzat oso importantea da. Esperotugu gure sistemarekin behendera huartuko dela be oso garantzitsua dela eta behar behar konzentziak alatzeko laguntza bat emanen dugula. Eros aukera ederra eskaintzen du. Sustraiko linak dendaren aurkezpenean azaldu bezala zer jaten duzun jakiteko aukera ematen baitu. Koiz ere baliabide ederra da... Eta Gamarteko Iñaki Berroko Hirigoinekin izan gara proiektuaren inguruan duten iritzea jakiteko. Bani bozu gustuki da aukera bat gehiago gure mozkinen saltzeko eta etxe koizle girelarik gure mozkinak behar nor aspait xaldu eta Moskinaren parte bat zuzenki xaltzen dugu merkatuaren bidez edo etxaldetik zuzenki. Baina bada behar ezkoak zauzkigu laborariek, eh, olako struktura batzu eh, moskinen xaltzeko. Eta igeda interesanta eduritz, inkost, interesanta zitzaukuna zen gustoki eh, elkarteak, adibidez, lotura egin dezan, bahnekaldean giren laborariek iran eta kostaldean diren kontsumitzaileen artean. Dizue, ba, eta polita izango da, ba, jen, inguruko jendeari saltzea zuen produktuak. Ah, ba, ajas. Ba, ba guretako bizten da interesanta dela, zenta gure bizi pide da saltzea, e, gustok irendako enpresa gisa, e... Uh, vai, bere lekua eta lanpostua lan sortzen du edo egiten du eta gero interesanta da interesantada uh, baititu kalitatezko moskinak uh, gainerat uh, etxerat uh, livratuak uh, eta bo, uste dut denek baduten interes bat bainoan ikeda ere beste dimensione bat dela uh, lokalki uh, lekuko moskinen konsumitzia eta... Suportzen zuetzat, interesgarria litzatekela, hola, mota honetako proiektuak e, edatzea eta gerotageio ba, egitea. Ba, uste dut, dut gerotageiago uh, konsianteki konsumitzeko uh, ideiak edo debateak badiren, uste dut espirituak aldatzen ari diren, eta dela hor... Uh, Gero eta gehiago jende interesatua eh, Giazko, kalitatezko Moskinen eh, kontsumitzeaz eta ahal bezain gehien eh, lokalki guztuak direnak eta eta uste dut gustuki gehitzen den orain arte egiten diren beste egiteko manera batzuek eta seinsu horretandoa zin elkarte gehiago eta enostez ubekiago izanen da denen Enpresa honi buruz, gehiago jakin nahi baduzue, eh? Iru bebikoitza puntugustoki.ucom webgunea sartzea nahiko duzue, Gogoratu hiru bebikoitza puntu